Bigarren unitatea, C. Telefono elkarrizketa, Iru. Zer eguraldi dago Hemen eguraldi ona dago, eta bero egiten du. Eta hor? Hemen eguraldi txarra dago, otz egiten du eta euria ari du. Bueno, Natale, musu handi bat eta bihar arte. Bihar arte, Joseba, musu bat.